Вона змила, дивлячись, як усе зникає, таблетки. Останні, що пішли за водяним виром, її сім'я не мала прокинутися. Вони спали міцно. А злив був тихий, особливо із зачиненими дверима. Унітаз наповнився знову. Добре, треба не поспішати, кидати по жмені і робити перерви між зливами, щоб не було засмічень. Піп швидко все прорахувала. У неї був цей унітаз у ванні на другому поверсі і ще один – Біля вхідних дверей два унітази, маленькі порції, велика купа доказів. Це займе час. Але треба встигнути до пробудження сім'ї, але й не поспішати, щоб не забити труби. Піп пішла по другу порцію, розділила її на дві долоні, прокралась униз, пропустила третю сходинку і змила все в унітаз. Чергуючи походи, у ванну потім у туалету унизу, роблячи паузи між зливами. І кожного разу, сумнів, коротка паніка. Раптом унітаз не наповнюється, значить і забила усе кінець, але вода завжди поверталася. Вона думала, чи викликали пожежники поліцію, щойно побачили згорілу машину і відчули запах бензину. Це був явний підпал. Чи чекатимуть, поки загасити полум'я, і побачать закривавлену підлогу в зруйнованій будівлі? Ще жменя, ще злив... Піп відпочивала подумки в цій рутині, дозволяючи рукам усе робити автоматично. Вгору і вниз, докупи і назад. О шостій ранку її думки повернулися. Чи вже поліція на місці, чи вже пожежники показують їм очевидні сліди злочину? Було ясно. Тут когось серйозно поранили, можливо, вбили. Ось той молоток. Може, саме ним. Чи вже шукають навколо? Недовго знайти тенти мертвого всередині, чи викличуть тоді детектива? Можливо, Ді Ай Гоукінса, якого підняли з ліжка в неділю, він натягує темно-зелену куртку, набирає номер судово-медичних експертів, каже їм негайно приїхати. Вниз сходами – злив, вгору сходами – жменя. Огородіть місце злочину. Гаркнув би Гоукінс, ранковий холод кусав його обличчя й очі. Де патологоанатом? Ніхто не підходить до тіла, поки я не зроблю фото, і не зніму відбитки взуття. Злив. Час зупинився десь між шостою і сьомою. Судмедексперт мав би бути на місці вже у захисному комбінезоні. Що спочатку? Виміряти температуру тіла. Перевірити м'язи на трупне задубіння. Натиснути пальцем на шкіру спини Джейсона, щоб подивитися, чи пляма ще зникає. Теплий, твердий, зникає. Піп повторювала це про себе як мантру. Теплий твердий, зникає. Чи саме зараз у цю мить вони це роблять, визначаючи час смерті, роблять перші висновки, знімають фото? Гоукінс спостерігає звідстані. Чи відбувається це зараз? За десять миль, і все залежить від людини, яка вирішить, чи піп житиме, чи ні. Вниз сходами – злив. Чи вже дізналися, хто цей мертвий? Діай Гоукінс знав його знайомі, може навіть друзі мав би впізнати. Коли він повідомить Дон Белл, коли подзвонить Бекці, пальці Піп шарили по прозорому пакету на килимі. Ось і все, залишилося чотири шматки, один, колись був частиною легінсів, два шматки латексної рукавички і клаптик худі. Піп вирівнялася і урочисто вдихнула, перед тим, як змити останнє, спостерігаючи, як вода все забирає, зникаючи разом із цим. Усього вже не було». Цього ніколи не траплялося. Піп зняла одяг і знову прийняла душ. На шкірі не було нічого, але вона все одно відчувала себе брудною, ніби позначеною. Вона поклала чорне худі та легінси згори у кошик для прання. Там не мало бути нічого підозрілого, але вона все одно випере їх на високій температурі. Про всяк випадок, вона вдягнула піжаму і закуталася у ковдру, тремтячи під нею. Вона не могла заплющити очі, Хоча й хотіла, лише цього знала, що не може, бо що секунди. Піп почула звуки будильника в батьківській спальні, те пищання, що мало бути лагідним пташиним співом, але не було, бо мама зробила гучність на телефоні надто великою. Піп здалося, що це кінець світу, зграя безголових голубів б'ється у вікно. Було сім годин 45 хвилин занадто рано для неділі, але батьки піп обіцяли Джошу поїхати в Леголенд. Піп у Леголенд не поїде. Вона не могла, всю ніч її нудило, і вона сиділа в туалеті. Чергувала обидва заняття, поки живіт скручувало і трусило. Сто разів зливала воду і знову поверталася туди, схилившись над унітазом. Тому в відрозі смітника було в її кімнаті, тому пахло відбілювачем. Вона намагалася перебити запах блювоти. Піп почула голоси в коридорі, мама будила Джоша, і він радів, згадавши, чому треба вставати рано. Розмови, тато з шумом злазить із ліжка, голосно зітхає, потягуючись. Легкий стукіт у двері Піп. «Заходя», – сказала Піп. Голос у неї був хрипкий і слабкий. Вона навіть не намагалася прикидатися хворою. Звучала зламано. Можливо, вона й була зламаною. Здавалося, такою вона стала ще до початку цього найдовшого дня. Мама просунула голову в двері, і відразу зморщилася. Тут пахне відбілювачем, сказала вона здивовано, погляд ковзнув до відра біля ліжка піп. О ні, люба, ти захворіла. Джош казав, що чув, як уночі постійно зливали воду в туалеті. Мене нудить з другої ночі, хлюпнула носом піп, і не тільки. Вибач, я намагалася нікого не будити, взяла відро сюди, але воно пахло блювотою, тож я вимила його відбілювачем для туалету. — Ой, бедолашка!